în cer și pe pământ, înghilnitată, om și sfânt. Protovaleriu vă va aduce, iubiți ascultători, cu multă bucurie programul L278 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor emisiuni, noi studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu respectiv Noul Testament folosindu-ne de un mănânc de explicații asupra fiecărui verset, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a inițiat pe un credincios slujitor al său în persoana preotului Niculiță. Înainte de a intra în studiul lecțiunii noastre de astăzi, care se deschide cu versetul 46 de la Luca de la capitolul 24, dați-mi voie, vă rog, să vă citesc o întâmplare care poartă titlul Patru Medici. Se spune că un fabricant care în viața lui a avut multe succese, deodată s-a îmbolnăvit grav. Cu luni de zile în urmă, o boală ascunsă acționa asupra lui, dar abia acum a simțit că plămânii săi nu lucrează bine. Se întreba mereu de unde l-a cuprins nemiloasa boală. Medicul casei era prietenul fabricantului. Împreună jucau cărți și beau frecvent câte un păhărel. După ce medicul l-a consultat pe fabricant, îi spuse Eu îți aduc acum o injecție și vei vedea cum ești de repede pe picioare. Bolnavul însă a observat pe fața soției sale întipărită o înfățișare ciudată și-a întrebat bănuitor. Ți-a spus cumva altceva? Da, dăduia din cap afirmativ și a început să plângă. Ce? strigă bolnavul. Așa mincinos este? Cheamă-l pe profesorul Derson să vină repede. Am multe apăsări. O oră mai târziu a venit profesorul. După ce l-a consultat, a spus. Dacă dumneavoastră vreți să știți precis, atunci aici totul este exclus. Reglați-vă repede afacerile dumneavoastră, căci curând va apare o comă din care nu vă veți mai trezi. După ce profesorul a plecat, fabricantul a spus soției. Nu plânge, dragă. Testamentul meu este făcut și afacerile mele sunt în ordine. Dar totuși eu am o frică înaintea morții. Eu mă tem că după moarte va urma o altă viață și o judecată dreaptă înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Eu nu sunt împăcat cu Dumnezeu. Te rog să pe preotul Caro de la biserica noastră. La ora 8 a venit preotul, un cunoscut orator și un om de știință modern. El s-a așezat pe patul bolnavului și a început să vorbească despre toate experiențele interesante. Deodată bolnavul l-a întrerupt spunându-i. Domnule, eu nu voi mai trăi mult timp. Spuneți-mi clar dacă există mărturii științifice că odată cu moartea toate se sfârșesc. Păi să vedeți, dovezi nu prea sunt, dar sunt probabilități mari. Omul trăiește probabil mai departe, dar numai în faptele și lucrările sale. Toate celelalte sunt cuvinte evlavioase și vorbire simbolică. La care muribundul răspunse. Da, așa am spus și eu în trecut, dar acum când stau înaintea morții, cred sigur că va trebui să mă înfățișez înaintea tronului Dumnezeului Celui Viu și Sfânt. Sau aveți documentări pentru învățătura dumneavoastră? – Ei, spuse preotul, dumneavoastră trebuie să fiți mulțumiți de ceea ce ați realizat și de modul cum ați trăit. – Vai, domnule, zise din nou bolnavul, dar tocmai de aceasta este vorba. Faptele mele mă îmbinuiesc ca păcătos și îmi spun că eu sunt pierdut. Am fost necinstit în afacerile cu bani și necredincios în familie, invidios față de cei care puteau să-mi ia lucrul. Puteți să-mi dați un ajutor în nevoia pentru păcatele mele. Vizitatorul s-a supărat și s-a ridicat spunând. Rugați pe doctor să vă facă o injecție. Atunci va dispărea frica dumneavoastră și veți putea trece dincolo." Dincolo?" întrebă bolnavul. Dar unde?" Eu vă voi acuza, să știți, ca preot, vă voi acuza în fața tronului lui Dumnezeu. În viața mea m-ați dus în eroare și acum mă lăsați fără nicio mângâiere." Din din umeri, medicul duhovnicesc a părăsit patul bolnavului în timp ce acesta murmura. Ah!" – Argumente absurde care compensă după moarte! De la așa un om cult nu m-am așteptat la așa ceva! Frica de judecată a muribundului creștea de la minut la minut. Soția sa și-a învins reținerea de până atunci cu următoarea idee. – Ascultă, dragul meu, fica noastră mai mare a vorbit cândva despre predicatorul Rosting. El locuiește acum aici, în orașul nostru. Oare să rugăm să vină până aici? – Rosting? A zis el. O, da, acela este un credincios visător, dar în orice caz, el știe ce crede. Du-te, te rog, la el și spune-i totul. Poate vine până aici, cu toate că este așa de târziu. Pe la ora două, predicatorul rastin s-a așezat lângă muribund și prânse mâna lui tremurândă. Bolnavul ofta adânc. A început să-și descrie viața lui fără Dumnezeu. Soția tresărea din când în când la auzirea nelegiilor soțului ei. Când bolnavul a căzut copreșit pe perna lui, atunci predicatorul liniștit și foarte serios îi spuse. Domnule, sunteți fără îndoială pierdut. Pierdut? Da, aceasta îmi spune și conștiința mea, spuse pacientul nedumerit. Da, dar Isus Hristos, continuă predicatorul, a venit să caute și să salveze tocmai ce era pierdut. Dacă deci recunoașteți că nu puteți face nimic, asemenea unei lua de valuri, atunci sunteți gata, într-adevăr, să primiți Harul lui Dumnezeu. Cu ochi închiși, bolnavul asculta istoria despre suferințele și moartea Domnului Iisus Hristos pentru salvarea păcătoșilor și ale cărui brațe se întind după oricine îl cheamă în nevoie și iartă păcatele ca și când nu ar fi fost făcute vreodată. Oare iartă totul? strigă deodată bolnavul pe neașteptate. Ce veste fericită! Răspunsul este, da, totul. Pedeapsa a purtat-o Domnul Isus ca noi să primim pacea. O liniște mare s-a așternut în cameră. După aceea s-au rugat împreună. După ce au spus amin la rugăciune, bolnavul a adăugat. Doamne Iisuse, fieți milă și de mine! Slujitorul lui Dumnezeu a mai citit muribundului câteva versete din Sfânta Scriptură, cum ar fi, pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre, cum e cărmazul se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat. După o pauză, oaspetele întrebă, credeți că Isus Hristos vă iartă toate păcatele? Da, eu cred, Doamne Isuse, Amintește-ți, Doamne, și de soția și copiii mei, te rog să faci și tu totul bine. S-a ridicat puțin și ochii lui parcă mai mari priveau deja strălucirea de sus. Încă un suspin și a dormi pentru totdeauna. Iată, iubiți ascultători, ce mare a fost Harul lui Dumnezeu arătat față de acest muribund. Acest Har este și pentru dumneavoastră. Recunoașteți toate păcatele înaintea Domnului Isus. El, adevăratul medic duhovnicesc. Credeți că El a făcut totul la crucea de pe Golgota și pentru dumneavoastră. Mulțumiți pentru această dragoste și urmați pe Domnul Isus. El vrea să vă facă fericiți și de aceea vă așteaptă. În El suntem păziți acum și în veții vecilor. Așa să ne ajuți, Doamne, ca și pe parcursul minutelor care urmează, să apelăm toți la Tine să Te primim ca Domn, Mântuitor și Stăpân al vieții noastre, pentru bucuria ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Cine are putea să stea dea iertare pentru păcatul tău cel mare? Cine are putea, cine ar putea Iisus Dumnezeiescu-l-n prin jertfa cea a dus el, el ar putea, el ar putea. Iubiți ascultători, am anunțat deja în deschidere că ne aflăm în versetul 46 de la Luca, capitolul 24 verset din care am avut deja câteva gânduri, gânduri cărora le vom adăugați și pe cele ce urmează cu voia și ajutorul lui Dumnezeu și, bineînțeles, prin bunăvoința dumneavoastră. În versetul acesta, în versetul 46, îl ascultăm pe Domnul Iisus lămurind pe ucenici, după ce s-a arătat prima dată după înviere, stând în mijlocul lor în camera de sus, lămurindu-i că așa este scris, și așa trebuia să pătimească Hristosul și să învieze a treia zi dintre cei morți. Deci, Domnul Iisus le atenționează că trebuia să învieze a treia zi dintre cei morți. În cartea Faptele Apostolilor scrie așa, Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Vedeți, învierea lui Hristos este cel mai de seamă fapt care s-a petrecut în istoria omenirii, căci El a înviat pentru ca să nu mai moară niciodată.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 Amviat și învierea Lui înseamnă învierea tuturor celor care cred în El. Pentru noi, care credem în Domnul Isus, moartea nu mai este decât un vrăjmaș biruit. Nu ne mai temem de ea, pentru că ea și-a pierdut puterea. Ba mai mult încă, moartea ne este un câștig, deoarece prin ea suntem desfăcuți, dezlegați de trupul nostru ca să fim împreună cu Hristos.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 el vom vedea așa cum este și vom trăi împreună cu el pentru totdeauna. Dar învierea lui Hristos mai arată și ivirea zorilor unei zile noi pentru om. Omul, nemai fiind sub puterea păcatului și a morții, va trăi pentru plăcerea și voia lui Dumnezeu. După ce păcatul și moartea au intrat în lume, Dumnezeu a văzut că omul nu mai poate face nimic pentru mântuirea lui și de aceea a rânduit pe Hristos care să-l răscumpere și să-l câștige pentru Dumnezeu. Numai în felul acesta se poate apropia de noi și noi de el. Domnul Isus Hristos a venit în lume ca să nimicească lucrările diavolului, să ne izbăvească de sub puterea păcatului și să sfărâme jugul morții, dând astfel la o parte toate încrederea noastră față de Dumnezeu și toate acestea le-a săvârșit numai prin moartea lui. Ceea ce părea cea mai mare nenorocire, adică moartea Domnului Iisus, a ajuns, de fapt, în final, temelia binecuvântării noastre. Când a murit Domnul Iisus, ucenicii lui s-au întristat amarnic, căci credeau că totul s-a sfârșit. Într-adevăr, erau greu să mai pricep ceva în acele clipe. Murind, Domnul Iisus părea biruit pe când, de fapt, el fusese dat morții pentru noi. În clipa aceea, cu toate că lucrarea lui nu era înțeleasă, el purta păcatele noastre și făcea ispășire pentru noi. Fără îndoiară că ucenicii ar fi trebuit să știe lucrul acesta, căci prorocii spuseseră cu mult înainte că el va fi dat gertfă pentru păcat, va suferi în locul nostru mânia și judecata lui Dumnezeu și în cele din urmă va fi sproslăvit. Niciunul însă nu pricepea că el își dădea viața pentru ei. Erau uimiți de suferințele lui de păruta biruința răului și a puterii satanei. Singurul om de care aveau nepărat nevoie, Hristos, stăpânul și căpetenia lor, era mort și îngropat. Astfel se spulberase toată nădejdea lor. După trei zile însă, ucenicii îi spuneau unul altuia această veste de mare bucurie, „Am înviat Domnul, stăpânul nostru este viu. Vestea aceasta se răspândește pretutindeni. Și mulți martori care văzusele cu ochii lor pe Domnul Isus întăresc adevărul că Domnul Isus a înviat în adevăr cu același trup cu care murise. Le arătase semnele rănilor pe care le avea în mâini și în coastă. De acum era viu, biruitor al morții și căpetenia mântuirii lor. Prin el Dumnezeu putea să aducă mai mulți fii în slavă, căci El era stăpânul binelui și răului, biruitor al morții și al satanei. Toți câți crede în El, vor fi înviați și izbăviți de moarte. Dragul meu ascultător, Hristos a murit și a înviat și pentru tine. Crezi tu lucrul acesta? Dacă într-adevăr crezi, primește-l pe Domnul Isus ca mântuitor al tău și vei fi mântuit și fericit în vecii vecilor. Amin. În versetul 47, versetul următor din Luca de la 24, Domnul Isus continuă să explice ucenicilor cele începute în versetele anterioare, cu următoarele cuvinte. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Porunca propovăduirii Evangheliei este ultima dintre poruncile date de Domnul Isus credincioșilor săi, înainte de plecarea sa de pe pământ. Și această poruncă trebuia împlinită întâi în Ierusalim. Nimeni dintre adevărații urmași ai Mântuitorului nu este în afara acestei porunci. Ea este dată pentru toți cei care îl iubesc și vor să-l urmeze. Sfânta Scriptură nu spune că numai anumiți oameni care se pregătesc prin școli speciale au porunca propovăduirii Evangheliei printre cei păcătoși, ci toți cei mântuiți în care arde focul Domnului Hristos, după darul primit și după locul unde se află, toți trebuie să mărturisească pe Mântuitorul lor, să spună cine este El și ce a făcut El pentru neamul omenesc. Aceasta este adevărata Evanghelie. Propovăduirea Evangheliei este mijlocul prin care Dumnezeu cheamă oamenii păcătoși la mântuire, la viață veșnică fericită. Prin Evanghelie ni se aduce la cunoștință că toate păcatele noastre au fost plătite de Domnul Isus pe crucea de pe Golgota că ele au fost șterse prin sângele Lui și că toți păcătoșii care prin credință și pocăință primesc această mare jertfă, intră în starea înaltă de hart de copii ai Lui Dumnezeu. Trebuie să vorbim deschis tuturor despre jertfa Domnului Isus, despre pocăință, despre întoarcele la Dumnezeu și despre iertarea păcatelor. Așadar Domnul Isus le spune și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, Pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Cât timp Domnul Isus a stat în mormânt, niciunul dintre ucenici n-a îndrăznit să vorbească în numele lui, pentru că părea birui de moarte și credința în el era zadarnică. Totul însă s-a schimbat a treia zi, când același Domnul Isus se găsea în mijlocul lor. Ieșise din mormânt, înviase ca să nu mai moară. E viu pentru totdeauna. Potrivit scripturilor, Hristosul lui Dumnezeu trebuia să sufere, să moară, dar să și învieze a treia zi. Dacă Domnul Hristos n-ar fi suferit și n-ar fi murit, ar fi dovedit prin aceasta că nu este Hristosul, mântuitorul păcătoșilor. Dacă n-ar fi suferit și n-ar fi murit El pentru noi, ar fi trebuit ca noi, noi toți, să suferim pentru păcatele noastre și moartea ar fi stăpânit mereu peste noi. Dar iată! El aștept pentru totdeauna păcatele tuturor acelora care cred în El. Moartea a fost biruită, și toate acestea numai prin moartea și învierea Lui. Din această pricină, Evanghelia trebuie vestită cu orice preț. Domnul Isus nu ne-ar îngădui cu niciun chip să tăcem, și, după cum s-a spus, toți cei mântuiți sunt chemați, după darul lor, să propovăduiască Evanghelia. Nu este de mai mare ca aceea de a face cunoscut pe Dumnezeu oamenilor, vestind pocăința și iertarea păcatelor. Domnul Isus vrea să fie cunoscut printre toate neamurile, pentru că toți câți se pocăiesc, toți care își schimbă gândurile cu privire la păcat și la căile lor, toți cei care își recunosc nelegiuirile și se întorc la Dumnezeu, să capete iertarea păcatelor o iertare de plină. Numele lui este mare. Și dragostea Lui este necuprinsă ca să acopere toate păcatele noastre. Numai Domnul Isus singur a suferit și a murit pentru cei păcătoși. El cel drept pentru cei nedrepți. El singur a nemicit moartea. În numele Lui, deci, se poate propovădui Evanghelia Mântuirii. El poate să dea iertarea păcatelor. Pentru cei care cred în Evanghelie, moartea nu mai este un vrăjmaș de temut și nici arătarea judecății Lui Dumnezeu Căci Hristos este viu. În versetul următor, la versetul 48, Domnul Iisus conclude cu următoarele cuvinte. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Voi sunteți martori. Iată unul din numele pe care îl dă Domnul Iisus ucenicilor săi. Un martor adevărat spune ce a văzut cu ochii lui, ce a auzit cu urechile lui. Acesta e martor de gradul întâi. Martorul de gradul 2, care a auzit de la alții la tribunal, nici nu este luat în considerație. Nu se ia în considerație nici pregătirea intelectuală a martorului, nici originea națională, confesională și așa mai departe. Ce ai văzut? Atât întreabă judecătorul. Un martor al Domnului Isus, ca să poată da mărturie puternică, trebuie să fie plin de Duhul Sfânt, de Duhul Adevărului. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Ucenicii trebuiau să spună deci lumii tot ce văzusere și auzisele de la Domnul Iisus. Ei văzusele în adevăr viața, suferințele și moartea Lui. Auziseră de altă parte glasul Tatălui în fiul său prea iubit, tot ce învățase Domnul Iisus și tot ce vorbise El despre înălțarea și așezarea Lui la dreapta Lui Dumnezeu, despre judecată, împărăție, moștenire cerească, despre starea firească a omului și despre nașterea din nou. Despre toate acestea, vrea Domnul să dea mărturie ucenicii lui. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Acești martori ai Domnului Isus erau oameni de rând. Unii erau pescari, alții aveau alte ocupații, muncitori, oameni din starea de jos. Dar la vremea potrivită, pescarii au știut cum să trăiască și să moară pentru Domnul Isus marele lor învățător și mântuitor. Iar Matei vameșul, a știut să scrie Evanghelia minunată care este o comoară nespus de băgată pentru toată lumea. plini de Duhul Sfânt și de Lumina Domnului Isus, acești oameni au pus totul în slujba lui Dumnezeu, dând mărturie despre Marele Răzcumpărător. Astfel, atâția oameni au fost aduși la Dumnezeu prin mărturia lor. O interesantă mărturie despre Domnul Isus depune Iosefus Flavius, un istoric creștin. El scrie în cartea sa intitulată Antichității Udaice următoarele. În vremea aceea era Isus, un om înțelept, dacă putem numi om pe unul care a făcut minuni și a fost învățător, ascultat cu plăcere de către căutătorii de adevăr. El a fost Hristos. Și când Pilat, la sugestia unor oameni însemnați din vremea noastră, l-a condamnat la moarte, cei ce l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El a apărut înaintea lor viu în a treia zi după moarte. Profeții au prezis și alte nenumărate evenimente cu privire la el. Până în zilele noastre, secta creștinilor care își trage numere de la el nu s-a stins. Încheia citatul. Domnul Isus deci le spune ucenicilor, voi sunteți martori ai acestor lucruri. A fi cu adevărat martor al lui Hristos înseamnă de fapt, după textul original, a fi martir, care la nevoie își pecetluiește mărturia cu moartea. Domnul Isus încheie apoi convorbirea aceasta cu ucenicii. Spunându-le ultimele cuvinte în versetul 49 de la Luca 24, care sună în felul următor: Și iată că voi trimite peste voi făgăduința tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Lucrarea începută, Domnul Isus nu și-a lăsat neterminată. În ucenici, el își începuse lucrarea încă din clipa chemărilor la noua viață dar nu și-a isprăvit-o decât în ziua cinci-zecimi, când le-a trimis pe Duhul Sfânt, făgăduit de Tatăl Ceresc. După cum începutul lucrării în ucenici a fost prin voia și puterea Domnului Isus, tot la fel și sfârșitul lucrării, adică primirea Duhului Sfânt, a fost cu putință nu datorită vredniciei sau stăruinței lor, ci puterii Mântuitorului Hristos. Ei n-au făcut altceva, decât au ascultat cele spuse de marele lor învățător, adică au rămas încetate. cetate. Nicăieri nu se spune că ucenicii ar fi stăruit după Duhul Sfânt și nu găsim niciun singur caz ca acesta în Noul Testament, în care Duhul Sfânt să fi fost dat în urma stăruinței omenești. Duhul Sfânt a fost dat odată pentru totdeauna apostolilor și ucenicilor, adunați la un loc în ziua 50 și prin ei întregii biserici a Domnului Iisus care a fost zidită pe temelia apostolilor. Toți cei care, prin credința în Domnul Isus, în jertfa lui răscumpărătoare s-au adăugat bisericii, au fost născuți din nou prin Duhul Sfânt și au primit, deci, Duhul Sfânt, apoi, în măsura creșterilor, ajung la plinătatea Duhului Sfânt. Căci Duhul Sfânt intră în inima omului odată cu intrarea Domnului Isus Hristos. Cine are pe Fiul, are și pe Tatăl, are și pe Duhul Sfânt. În Hristos avem totul deplin, toată plinătatea Dumnezeirii. Rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus, le spune Domnul Iisus. Starea urmașilor Domnului Hristos de după coborârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii e cu totul alta decât a ucenicilor înainte de cincizecime. Ei au trebuit să aștepte în Ierusalim până va veni Duhul Sfânt, iar după aceea au fost liberi, să plece în lucrarea Evangheliei. Duhul Sfânt s-a coborât pe pământ numai după proslăvirea, adică după înălțarea Domnului Sus. Așa este o rânduire a Lui Dumnezeu. Cine vrea să convingă de lucrul acesta să citească Evanghelia după Ioan, capitolul 7, cu versetul 39. Primirea Duhului Sfânt înseamnă putere. Domnul Isus spune aici veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Să nu se confunde darurile Duhului Sfânt cu însuși Duhul Sfânt. Primește daruri din partea Duhului Sfânt numai acela care are pe Duhul Sfânt, care este născut din Duhul Sfânt. Darurile pot fi temporare, pe când Duhul Sfânt este tot timpul cu urmașul lui Hristos. Cine nu are putere duhovnicească, înseamnă că este lipsit de plinătatea Duhului Sfânt. Dacă ne facem una cu Domnul Isus prin credință, ne facem mâna cu puterea lui, primim plinătatea Duhului Sfânt. Omul este slab și trupește și duhovnicește. Trupește este mai slab ca multe viețuitoare de pe pământ, dar dacă se unește cu o putere din afara lui, un animal, unealtă mașină și așa mai departe, primește puterea animalului, uneltei sau mașinii cu care s-a unit. Dacă se unește cu un cal, adică se urcă pe cal, aleargă cu calului. Dacă se unește cu un automobil, alergă cu iuțea la automobilului. Tot așa și când se unește cu avionul, racheta, etc. Puterea din afară a omului devine puterea lui cu care face lucrări mari. Cine se unește cu Dumnezeu, primește puterea lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt, prin care poate săvârși lucrări mari. Despărțit de Dumnezeu, de Domnul Sfânt, nu putem face nimic. Iubiti ascultători, la punctul acesta se încheie programul le 278 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Să ne predăm Domnului Isus Hristos, să primim Duhul Său cel Sfânt și, prin aceasta, să devenim părtași vieții veșnice împreună cu El. În continuare, vom asculta pe Maria Pindic, pe vremea când era încă o fetiță mică, adresându-ne întrebarea printr-o cântare: dacă avem și noi numele noastre înscrise în Cartea Vieții Mielului. Când te miști, domnule, va anunța și tepata, și dimineața, când mă s veni, iar cei răscupărați la acel liman s-o Când să citești numele, acolo vei fi. Când să voci din numele, când să voci S-a răscumpărat, s-a îngistrat, Cu lor a scurat. s Când a leșinui s-a strângea, În ca patrie. Când s-a citat numele.